Luka, 5-ci fəsil Bir gün İsa Ginesar gölünün sahilində dayanmışdı. İzdiham İsa'nı dövrəyə almışdı və Allahın kəlamına qulaq asırdı. İsa göl kənarında duran iki qayıq gördü. Balıqçılar isə qayıqdan çıxıb torlarını yığırdılar. İsa iki qayıqdan birinə, şimonun qayıqına minib, onu gölün kənarından bir az uzaqlaşdırmasını xayiş etdi. Sonra İsa oturdu və qayıqdan izdihama təlim öyrətməyə başladı O sözünü da Şimona dedi Qayıqı dərinliyə aparın və torlarınızı balıq tutmaq üçün suya atın Şimon cavab verdi Ustad, biz bütün gecə çalışdıq, lakin heç nə tuta bilmədik Amma sənin sözünə görə yenə də torlar ataram Bunu etdilər və o qədər balıq tutdular ki Hətta torları cırılmağa başladı O biri qayıqdakı yoldaşlarına da işarə etdilər ki, gəlib kömək etsinlər Onlar gəlib hər iki qayığı balıqla doldurdular Qayıqlar da batmağa başladı Şimon Peter bunu gördükdə, İsa'nın ayaqlarına düşdü və belə dedi Ya rəb, məndən uzaqlar, axı mən günahkar bir adamam Çünki özü də, yanındakılar da tutduqları balıqların çoxluğuna görə həyrətə düşmüşdü. Şimonla orta olan Yaguf və Yahya adlı zavday oğulları da eyni hisslər keçirildi. Amma İsa Şimona belə dedi, Qorxma, bundan belə balıq əvəzinə adam tutacaqsan. Onlar qayıqları göl kənarına çıxarıb hər şeyi atdılar və İsa'nın ardınca getdilər. Bir gün İsa şəhərlərin birində olarkən, bütün bədəni cüzama tutulmuş bir kişi ilə rastlaşdı. Bu adam İsanı görüb, yüzü üstə yerə qapanaraq yalvardı. Ya Rəd, əgər istəsən, məni pak eləyə bilərsən. İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi. İstəyirəm, hak ol. Dərhal bu adam cüzamdan sağaldı. İsa ona tapşırdı ki, heç kəsə bir söz söyləməsin və dedi, Amma get özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə sənin cüzəmdən paklandığın üçün Musanın buyurduğuna əsasən təqdimlər apar. Amma indi İsa barəsində xəbər daha çox yayılırdı. Çoxlu cəmaat axşıb İsa'nın yanına gəlirdi ki, ona qulaq assın və xəstədikləri şəfaat tapsın. Amma İsa kimsəsiz yerlərə şəkilib dua edirdi. Bir gün İsa təlim öyrədirdi. Qaliliyanın və Yahudiyanın bütün kəndlərindən və Yerusəlimdən gələn fariseylər və qanun müəllimləri onun yanında oturmuşdu. Onda şəfa vermək üçün Rəbbin qudrəti var idi. Bu vaxt bir neçə nəfər gətaqda yatan bir iflic adamı gətirilib. Onlar bu adamı içəri gətirib İsa'nın önünə qoymağa çalışırdılar. Amma böyük izdihama görə iflici İsa'nın yanına gətirə bilmirdilər. Ona görə də evin damına çıxıb kiramətləri söküb açdıqları yerdən xəstəni yatağı ilə birgə aşağı indirdilər və ortalığa İsa'nın qarşısına qoydular. İsa onların imanını görüb dedi, Dostum, günahlarım bağışlandı. İlahiyyatçılar və fariseylər belə düşünməyə başladı. Küfür danışan bu adam kimdir ki? Tək Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər? İsa onların nə fikirləşdiyini dərk edib cavab verdi. Niyə ürəyinizdə belə düşünürsünüz? Bax, hansı daha asandır? Günahlarım bağışlandı deməkmi? İsa Yoxsa qalq yeri demək? Lakin siz bilin ki, bəşər oğlunun yer üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var. Və iflicə dedi, Sənə deyirəm qalq, yatağını götür, evinə get. Xəstə dərhal hamının qarşısında ayağa qalxdı, yatağını götürdü və Allahı izzətləndirərək evinə getdi. Hamı mat qaldı və Allahı izzətləndirib, Böyük qorxu üçündə dedi Bugün möcüzəli işlər gördük Bundan sonra İsa bayraq çıxdı Və vergi yığılan yerdə oturan Levi adlı vergi yığanı görüb ona dedi Ardımca gəl O da durub hər şeyi attı Və İsanın ardınca getdi Sonra Levi evində İsa'ya ya böyük bir qonaqlıq verdi Onlarla birgə bir çox vergi yığam də başqa adamlar süfrəyə oturmuşdu. Farisiylərlə onların ilahiyyatçıları şikayət etməyə başladı. Onlar İsa'nın şagirdlərinə dedilər, Niyə vergi yığamlar və günahkarlarla birgəyi biçirsiniz? Amma İsa onlara belə cavab verdi, Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə ehtiyacı var. Mən salihləri deyil, günahkarları tövbəyə çağırmaq üçün gəlmişəm. Onlarsa İsa'ya dedilər, Yəhyanın şagirdləri tez-tez oruç tutub dua edir. Fariseylərin şagirdləri də belə edirlər. Amma səninkilər iyi biçir. İsa onlara cavab verdi. Və yanlarında olanda Sağ dışı və sol dışı oruç tutmağı məcbur edə bilərsinizmi? Lakin bəyin onların arasından aparılacağı günlər gələcək və o zaman oruç tutacaqlar. İsa onlara bir məsəl də çəkdi. Heç kim təzə paltardan bir parça qoparıb, köhnə paltara yamaq vurmaz. Yoxsa təzə paltar həm cırlar, həm də təzə paltardan qoparlan parça Köhnə paltara yaraşmaz Heç kim Təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz Yoxsa təzə şərab tuluqları partladar Həm şərab tökülər Həm də tuluqlar zay olar Təzə şərab Təzə tuluqlara doldurulmalıdır Heç kim köhnə şərabı işdikdən sonra Təzəsini istəməz Çünki diyər köhnəsi daha yaxşıdır.